Перше абсолютне падіння. Я переступив таку межу, про яку раніше й не здогадувався. Я лежала у своїй темній кімнаті, вся горіла від високої температури. На табуретці біля подушки склянка води, таблетки, антибіотики. Вона шепотіла, що в нас може бути дитина, дивилася палаючими очима і запитувала: Чому я мовчу? Одна думка, що стану батьком, пробуджувала в мені паніку. Я цілував її сухі гарячі губи з заплющеними очима, щоб не показувати страху своєму погляді. Цілуючи, я відчував, як течуть її сльози, що залишалися на моїх щоках, устах і підборіддю. Я не міг нічого відповісти. Я не знав відповіді. Я хотів Втекти від усього сього. Три ангіни, які підкорювали Яну одна за одною і які вона ледве подолала, зробили свою справу. Вагітність було зірвано. Я не помітила, як мені стало легше, як до мене повернувся гумор. Після цього одужання звільнення між нами все почалося по-іншому. Спершу ми говорили скопими загадками і натяками. Після ще двох-трьох зустрічей у нас не було сил на розмови, а потім не стало сил і на побачення. Яна сама мене кинула. Це сталося без моєї волі. Знаю, що в її очах я завжди буду негідником. Знаю, що мій шлях сам мене обравий. Я мушу пройти його до кінця, навіть коли буду завжди самотнім і нікому не потрібним коли поволі зістарюся і буду немічним. Знаю і всіляко це підтримую. Я стаю негідником, коли зв'язуюся зі світом. У ті неспокійні студентські роки я кидався як ненормальний у крайнощі. То в божевільному пориві витрачався на однокурсниць, полюючи за ними немов азартний мисливець, то на тривалі періоди часу повністю ізолювався від життєвих утіх і зосереджувався натомість на серйозних ідеях та ученнях. Раніше я думав, що через жінок я так до пуття і не вивчив старогрецьку і латину. Через них, бо вони звалюються як сніг на голову тоді, коли ставиш перед собою великі завдання, які з кожним днем починають в'янути як вазони, котрих не підливають. Відтак рослини моїх ідей усе меншили, меншили, поки зовсім не зникали, як натривка невиразна візія у випадковому сні. Тепер я розумію, що все це через мою слабку волю. Таке враження, наче у періоди інтелектуального окрилення та натхнення, в мені розростався такий собі гумовий надувний геракул але моя воля завжди капітулювала перед панянками з нахабними ніжними шпильками своїх хижих оченят, хтивих посмішок і пікантного підіймання грудей під час дихання. Ця страшна зброя пронизувала в мені цього могутнього надувного велета, який з кожним днем випускав через діри свій дух і ставав все далі спокійніший, байдужий, і не міг ні на чому зосередитись. Я знаю, що самодостатніх людей не існує, що рано чи пізно навіть сумирна і тиха особа покаже свою владу над іншою людиною, бо прагнутиме домінувати. Я відмовлюся від усіх своїх любовей задля того, щоб ні над ким не домінувати, задля того, щоб і наді мною ніхто не домінував. Я знаю, тільки самотність, остаточне звільнення від будь-яких спокус бути рабом чи господарем тільки ідеї, добровільна отрута від суети моїми жінками мають стати тільки ідеї. Який там моральний імператив? Я не здатний дати своїм діям об'єктивну оцінку оскільки аналізую їх теоретично, ніби наукову проблему. «Я не знаю, де та крихка межа, що розділяє добро і зло моїх вчинків».